E buhurere radiallahu në hu, tregon se begamberi a re i selam ka thënë, shenja treguese të hipokritit janë tri, kur do që fletë, gënjen, sa her që premton, gjithë një e thyën besëm, nëse i besojt ati diçka, a i e trathton besimin. Trasmeton imam Buhariu Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com